Чаділи спалені будинки. Вулицею Карла Ліпхнихта і проспектом Карла Маркса рухались якісь дивні машини. Під брезентами вгадувались не то рейки, не то стовпи. То були, як я незабаром дізнався, наші знамениті Катюші. У парку імені Чкалова пахло димком, солдатською кашею. На мерхлій траві біля похідних кухонь, на плащ-палатках – Притулившись один до одного і вкрившись шинелями, спали солдати. Відблизки багать цвіли на втомлених, таких знайомих, прекрасних обличчях. Біля напівзгорілого оперного театру Мітиних зібралось три-чотири тисячі людей. Під'їхав Вілліс. Поруч із водієм полковник. Я не стримався, загукав. «Товаришу Деменків! Георгію Гавриловичу!» Він чи не він? Марив цієї зустрічу. А тут розгубився. Георгій Гаврилович, схудлий, помолоділий, уже йшов мені на зустріч. Здрастуй, Євгене. Яким вітром? Що в Петропавлівці? Після мітингу до мене в обком не забув дорогу? Увечері я сидів у кабінеті першого секретаря Дніпропетровського обкому партії. Дзвонили телефони, глюкали двері, заглядали знайомі і незнайомі люди, працівники обкому. Наша розмова тривала. Георгія Гавриловича цікавило все, на кого спирався у пропагандистській роботі, чому втратив зв'язок з підпільним обкомом, які методи гітлерівської пропаганди. Я розповів про те, як намагався зв'язатися з партизанами, з фронтом, про свою роботу у німецькій фірмі «Украйнель». Якось проглядаючи оголошення на біржі, я дізнався, що німецькій фірмі «Украйнель» потрібні вантажники. Заступник шефа фірми «Роммель» з постійно невдоволеним обличчям воно нагадувало головку квашеної капусти, відмовив мені, при цьому глузливо зауважив, «Я не вірю, що від вчителя вийде вантажник». Та не минуло і тижня після цієї розмови як я вже працював тут-таки в Українилі, і не вантажником, а рахівником у відділі картотеки. Допомогла влаштуватися знайома Ліда, працівниця фірми. Вона знала, з ким і як поговорити. Разом з перекладачкою Інною Ліда зробила мені протекцію і став як винтиком добре налагодженої комерційної машини. Контура фірми містилась на Жовтневій площі. «Украйнель» була однією із філій великої німецької фірми, яка займалась реалізацією нафтопродуктів. Викачуючи нафту із румунських промислів Плоешти, фірма постачала вермахту на Східний фронт бензин, звичайний і авіаційний газ, машинне масло, солярку тощо. Центральне управління фірми розмістилося у Лемберзі, Львів. Старанність і акуратність, акуратність і старанність. Ось що вимагається від вас, часто наставляв нас шеф Мюллер. Мене він згодом навіть ставив у приклад. Вчіться, панове, майже німецька старанність і німецька акуратність. Я дійсно старався, особливо при обробці накладних на пальне для вермахту. Виписки із накладних зберігав у надійному тайнику на своїй квартирі. Ось ці виписки із накладних із номерами частин та вказаною сортністю бензину, єдине, що мені дісталось у спадщину від «Украйнель», я показав Георгію Гавриловичу. Він замислився. Твій украйнель, гадаю, декого із наших товаришів зацікавить. Готуй детальний звіт і приступай до нових обов'язків. Рідкувато у нас з кадрами. А в тебе досвід область знаєш. З цієї хвилини ти наш працівник, інструктор об кому. Я підвівся. Георгій Гаврилович оглянув мене з ніг до голови. На мені порвана сорочка, пошарпаний піджачок, вигляд поганенький. «Прохання, побажання є...» Я промовчав. Секретар усміхнувся. «Що без амбіції – це добре, а без амуніції – погано», – викликав ад'ютанта. Через годину я вже мав бушлат, кітель офіцерський, білизну, чоботи і, що не менш важливо, талон на харчування в обкомівській їдальні.